Leo nataka nikwambie mambo matano ambayo ni ya kwako binafsi. Jambo la kwanza, hakikisha unayapambania maisha yako. Hakikisha wewe mwenyewe ndio uko mstari wa mbele. Usiache watu wengine wakayapambania maisha yako. Kila mtu yuko bizi na mambo yake. Kila mtu yuko bizi na maisha yake. Hata kama wanakusapoti hata kama wanakupa michongo, niamini mimi. Hakuna mtu ambaye yuko tayari kuona unafanikiwa zaidi yake. Labda wazazi wako. Jambo la pili, kuna amani sana kama watu hawajui mambo mengi kuhusu wewe na hawajui mambo mengi kuhusu maisha yako kwa ujumla. Hakikisha watu wanajua kuhusu wewe kile ambacho umekiachilia, kile ambacho unataka wakijue kuhusu wewe na sio kila kitu kinachokuhusu wewe. Jambo la tatu Hakikisha mambo yanayokusumbua kichwa ni yale ambayo yanakuhusu wewe kwanza. Hakikisha unabeba mizigo yako kwanza unayefikisha kula unakokwenda kama unataka kusaidia watu wengine. Ukibeba mizigo mizito sana, hautafika unakokwenda na utashindwa kuwasaidia nao wengine hakikisha unabeba kwanza mizigo inayokuhusu kama unataka kusaidia watu wengine kama unataka kubeba na mizigo ya watu wengine kwa sababu ukibeba mizigo ya watu wengine na ukabeba na mizigo yako hamtafika popote wewe na hao watu unaotaka kuwasaidia jambo la nne watu ambao unatakiwa ufate ushauri kwao ni wale ambao wameshafika kule unakopenda na watu ambao unatakiwa kuambatana nao siku zote ni wale ambao wanaokwenda kule unakopenda na jambo la tano kila siku natakiwa uwe kwenye maandalizi kwa sababu maisha hayatakusubiria uwe tayari ili ya kupige na kitu kizito au ya kusubiria uwe tayari yakuletee fursa. Kila